25. fejezet Bevonom a kalózlobogót. Alig, hogy elhelyezkedtem az ormányfán, mikor a csúcsvitorla csattant egyet, és az ellenkező oldalán dúzzat meg akkora durranással, mint egy ágyú. Az ellenkező irányú lökés alatt a hajó egész testében megrendült, de a következő pillanatban, mint hogy a többi vitorla még megfeszült, a csúcsvitorla megint visszacsattant, aztán perc lelógott engem azonban majdnem belevágott a tengerbe. Nem is vesztegettem sok időt, hanem végig az ormányfán, míg fejjel előre a fedélzetre nem bukfenceztem. A hajó előrészének a szélmentes oldalán voltam, és a fővi torla, amely még mindig megfeszült, eltakarta előlem a hátulsó fedélzet egy részét. Egyetlen lelket sem láttam. A padlódeszkák, melyeket a lázadás óta nem mosott föl senki, számos lábgyomtól tarkálottak, és egy üres palack, melynek volt törve a nyaka, ide-oda gurult, mint valami élőlény a vízlékek között. A hiszpányóla most hirtelen egyenesen a szélmentébe került. A csúcsvitorlák hangosat csattantak mögöttem, a kormányrúd átcsapott a másik oldalra, az egész hajó borzasztót nyekkent és reszketett, és a következő pillanatban a fővitorla rúdja befelé lendült, a vászon nyöszörgött egyet a keretei között, és fölfette előttem a hátsó fedélzet másik részét. Ott hevert a két hajóőr annyi bizonyos, a piros sapkás a hátán, mereven, mint egy fejszenyél, kiterjesztett karokkal, mint a keresztre feszítették volna, a fogai kilátszottak nyitott ajkai közül. Izrael hentsz pedig a korlátnak dőlve, a mellére hanyatlott, kezel elógott mellette a fedélzetre, cserzetbőre fehér volt, mint egy fagyú gyertya. Egy darabig a hajó ágaskodott, és oldalt szökkent, mint egy csökönyös paripa, a vitorlák hol az egyik, hol a másik oldalon duzzadtak meg, a rúd meg ide-oda csapkodott, míg az árbóc hangosabb föl nem nyögött a nagy megfeszüléstől. Hébe korba egy csomó könnyű tajték röppent át a korláton, és egy-egy hullám keményen megdöngette a hajó oldalát. Ez a hatalmas, mindennel fölszerelt vitorlás sokkal nehezebben bírta el a szelet, mint az én házilag készült, ferdén járó mely most a tengerfenekén pihent valahol. A vitorlás minden egyes szökkenésére a piros jobbra-balra gurult, de sem a testtartását, sem a merev vigyorgását meg nem zavarta ez a nyers bánásmód. Valóban kísértetés dolog volt nézni. Minden egyes szökkenésre, mintha a is mind jobban összeesett volna, lassanként végigterült a fedélzeten, a lábai mind jobban előre csúsztak, az egész teste hátrafelé hanyatlott, úgyhogy az arca egyszerre csak eltűnt előlem, végre nem láttam belőle egyebet, mint a fülét, és a barkója koszos gyűrűjt. Ugyanekkor észrevettem körülöttük egy pár fekete vérfoltot a deszkákon. Biztosra vettem, hogy ezek részek dühükben legyilkolták egymást. Míg így néztem és bámultam egy csöndes pillanatban, mikor a hajó nem mozdult, Izrael hentz kisé megfordult és halknyögéssel visszaküzdötte magát abba a helyzetbe, amelyben először láttam. A nyögés, amely kint és halálos gyöngeséget árult el, a nyitott, lecsüggő álkapocs egyszerre a szívemig hatott. De mikor eszembe jutott a beszélgetés, amelyet az almás hordóból kihallgattam, megint eltűnt belőlem minden könyörület. Megindultam feléje, míg a fő árbóc elé nem értem. Feljöttünk a fedélzetre, Henz úr. kérdeztem gúnyosan. Nagy kínnal felén fordította a szemét, de sokkal bágyattabb volt sem, hogy ki tudta volna fejezni a meglepetését. Csak annyit tudott mondani, hogy... Pálinkát! Úgy láttam, hogy nincs sok időm a habozásra, és kikerülve a vitorlarudat, mely megint átcsapott a fedélzeten, hátra siettem és a lépcsőköl leszaladtam a kabinba. Volt ott olyan fölfordulás, hogy azt alig tudnátok elképzelni, minden lakatot letörtek a térkép utáni keresésben. A padló csupa sár volt, a gazemberek itt ültek össze inni meg tanácskozni, miután bejárták a mocsarat a táboruk körül. A falak, amelyek ragyogó fehérre voltak festve és aranynyal beszegve, piszkos kezek nyomait viselték. Az üres palackok tucat számra csörrentek össze a sarokban, a hajó himbálózását követve. A doktor egyik orvosi könyve nyitva feküdt az asztalon, a lapok fele kiszakítva, valószínűleg fidibusznak. Középen pedig kormos világot vetett a lámpa, sötéten és barnán, mint egy árnyék. Lementem a pincébe. Az összes hordó eltűnt. A butéliák közül hihetetlen tömeget ittak ki és dobtak félre. Kétségtelen volt, hogy mióta a lázadás kitört, egyetlen ember sem lehetett egy pillanatig józan. Amíg így szertekotoráztam, találtam egy üveget, amelyben maradt még egy kevés pálinka Hentz számára, magamnak pedig előkerítettem egy kis kétszersültet, befőtt gyümölcsöt, egy nagymarék malagaszőlőt és egy darab sajtot. Ezzel fölmentem a fedélzetre, letettem a saját holmimat a kormányrúd mögé, jó messze a mesterkeze elől, majd oda mentem a vizes kannához és jót húztam belőle, aztán, de csak azután nyújtottam oda Hentznek a pálinkát. Legalább egy meszejre valót hörpintett föl belőle, mielőtt elvitte volna a palackot a szája mellől. Aj, haj! szólott. A terem buráját. De jól esett ez a kis itóka. Én az alatt lekuporodtam a saját vackomba, és enni kezdtem. Nagyon megsebesült? Kérdeztem. Fölmordult, vagy inkább azt mondhatnám felém csaholt. Ha itt volna az a doktor, mondotta Hamartalpra állítana egy-két ügyes fogásra, de hát látod Teljesen cserbe hagyott a szerencse, már én itt szoktam járni Ez a nyomorút megitten, ez sem eszik több kenyeret bizony Tette hozzá a piros sapkás felé intve Különben sem volt tengerész Ha nem hát te, honnan az ördögből pottyantál ide? Én bizony feleltem, azért jöttem ide, hogy birtokomba vegyem a hajót, Henz uram, és maga lesz oly szíves további intézkedésig engem kapitányának tekinteni. Henz uram képpel nézett rám, de nem szólt semmit. Egy kis szín már kezdett mutatkozni az orcáin, de azért még igen betegnek látszott, és egyre csúszott tovább és hanyatlott lefelé, amint a hajó ides tovahánykolódott. Különben, folytattam, nem bírom nézni ezt a lobogót, Henz uram. Kegyes engedelmével befogom vonni. Inkább semmi, mint ez. És azzal félrelökve megint a vitorlarudat, odarohantam a zászlózsinekhez, leszettem az átkozott fekete lobogót, és behajítottam a tengerbe. Isten tart meg a királyt! Mondottam, és meglobogtattam a sípkámat. Ezzel vége szilver kapitányságának. A vénkalóz rám szegezte szúrós, alattomos szemeit, bár állát nem emelte föl a melléről. Azt hiszem, Hawkins kapitány úr, ön azért szívesen venné, ha valahogy partra juthatnánk. Talán beszélhetnénk erről. Miért ne? Válaszoltam. Nagyon szívesen, Henz úr. Tessék csak hozzáfogni. Azzal visszamentem az ennivalóhoz, és jó étvágyjal nekiláttam. Ez az ember, kezdte bágyat pillantással a holtest felé intve. Ó, hívták, és egy ronda ír volt. Ez az ember, meg én kibontottuk a vitorlát, és vissza akartunk fordulni. De hát, most, hogy ez meghalt, és pedig alaposan nem tudom, ki fogja kezelni a vitorlát. Te nem fogod, az bizonyos, ha csak én egy kis útba nem adok. Hát azért idehallgas. Te ellátsz engem étellel, itallal, valami... Öreg rongyal vagy kendővel bekötöd a sebemet, ennyi az egész. Én meg megmondom neked, mit kell tenni a vitorlával. Ezzel csak meg lehetsz elégedve, azt hiszem. Igen ám, de megmondom, hogy én nem akarok visszamenni kit kapitány kikötőjébe, hanem az a szándékom, hogy az északi torkolatba jussak, és itt szépen homokra futtassam a hajót. Tudtam én azt mindjárt! Kiáltott fel Henz. Nem vagyok én olyan tökkelütött el végre is, ha nekem szemem vagy mi. Én már megpróbáltam a szerencsémet megint, de hiába most rajtad a sor. Te fogtad el a jó szelet. Az északi torkolatban jól van, én nem vagyok válogatós, nem én. Abban is segítségedre lennék, ha egyenesen a tengerész vesztőhelyre akarnád vinni a hajót a menkűbe. Én már ilyen legény vagyok. Most az ajánlat nem volt éppen esztelen, legalább én úgy láttam. Nyomban megkötöttük a vásárt. Három perc múlva a könnyedén szállott a szélben a Kincses-sziget partja mentében, és az a remény bennünket, hogy még a dél folyamán elérjük a csúcsát, aztán ismét leereszkedünk egészen az északi torkolatig, még mielőtt a dagály bekövetkezne, mikor nyugodtan partra ereszkedhetünk, és megvárhatjuk, míg az apály megengedi, hogy kimehessünk a szárazra. Ekkor megkötöttem a kormányrudat, és lementem a saját ládámhoz, ahonnan kivettem egy puha sejem zsebkendőt, amit az édesanyámtól kaptam. Ezzel segítettem Hencnek bekötni a nagy vérző szúrást, amelyet a zombiába kapott, és miután evett egy keveset, és még egy-két kortyot hörpintett a pálinkából, láthatóan kezdett magához térni. Rendesebben fölült, hangosabban és tisztábban beszélt, szóval mindenképpen úgy nézett ki, mint egy más ember. A szél nagyszerűen a kezünkre járt. Úgy repültünk vele, mint a madár. A sziget partjai elsuhántak mellettünk, és a kilátás minden percben megváltozott. Nem sokára elhagytuk a dombos vidéket, és egy lapos homokos part mellett haladtunk el, amelyen alig lézengett néhány törpefenyő, ezen is csak hamar túljutottunk, és megkerültük a sziklás csúcsot, amelyel a sziget az északi oldalon végződik. Nagyon meg voltam elégedve az új parancsnokságommal, és tetszett nekem a derült napfényes időjárás és a sokféle változatos kilátás, amiket a part nyújtott. Volt elegendő friss vizem és rengeteg nagyszerű ennivalóm, és a lelki is, mely állandóan furdalt a szökésem miatt, most megnyugodott, hogy ilyen jó fogást csináltam. Azt hiszem, szebbet nem kívánhattam volna magamnak, csak ne lettek volna ott a csónakmester szemei, melyek gúnyosan követték minden mozdulatomat a fedélzeten, és az a furcsa mosoly, amely állandóan ott játszatozott az arcán. Volt ebben a mosolyban valami a fájdalomból és a gyöngeségből, egy öregember dúlt, zavaros mosolygása, de amellett volt benne egy csöpp megvetés, és az arc kifejezésén az árulás árnyéka tükröződött, amint álnokul nézte, nézte a munkámat, és le nem vette rólam a tekintetét.